Bravo ábrándozzál csak. Ha nem hinnék önmagamban, tudod, mit csinálnék? Mit? Elmennék állatorvosnak. <gül> <gül> ezt jól megkaptad, Zulika. Te is mindjárt megkapod a magadét. Ha jól meggondolom, az állatvilág sokkal a szeretetre méltóbb, mint néhány szakadt Ha ezt Hédi hallaná, zakon venné tőled, Zulika. Te nem hallja? Zulikának ez a baja. Mi bajom van nekem? Hogy oh, nincs itt a Hédi. Mert ha Hédi itt lenne, Zolika egyből jókedvű lenne. De. Mm, kis hülye! Szabad érdeklődnöm, kire értetted? Gyerekek, gyerekek! Zoltán, szólj rájuk, csinálj rendet. Hallottátok, mit mondott az anyátok? Hallottátok. Na hát akkor, rend legyen. Meg akart verni. Csak ijesztettem. Az Ancsa megint előjött a holdkóros terveivel, a színeművészettel. Ettől pipultam be. Akkor higgadj le. És jobban tennétek, ha veszekedés helyett megkérdeznétek a nagyanyátokat, hogy mit segíthettek neki. Oké, okay, oké, okay. gyertek lányok, vegyétek tudomásul, hogy az ősök óhaja számunkra parancs. Hát, az egyik szemtelen, a másik bolond. Megint a színészet. Lányod azt szeretné, hogy színésznő legyen, mondd, hogy mit tehetnék ellene. Csak az én lányom, kettőnk lány de ez már a saját életem nehéz Lehéz szülőnek lenni, mindenki tudja ezt, mert egyszer felőnek a gyermekem. nehéz szülőnek lenni, a megoldás egy hagyjuk élni őket. És rosszul éli külön életét, utólag már mit csinálhatunk? Hogy mi? megbocsátunk Megbocsátom néki, s vigasztaljuk őt, elvégre a szülei vagyunk. <hály> Lehéz születek lenni, mindenki tudta ezt, de egyszer felülnek a gyermekek. Nehéz őnek lenni, ha megoldás egy lehet, Hagyjuk élni őket, őket Hagyjuk élni őket külön életet. Hagyjuk élni őket külön életet. Hát ha